A kao posledicu svega toga imamo i strašni zaborav, braće i sestre. Zaborav kao ozbiljnu bolest, kao nosnu bolest. Zato je ovo današnje blagosloveno sabranje od oglovnog značaja za svakog od nas i za naš narod mnogo napaćenih i mnogo ogrešni i mnogo zaboravnih nar. Nema problema braću i sesve. Svi problemi su riješeni. Samo et to pros nismo uključivi svoje srce u žit crtve. Nikakvih drugih problema nema.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 bez dopinga bez haucinogenih sredstava bez jointa bez hašiša bez kokaina bez heroina bez tabretica bez alkohola bez magije i magičnih zabava bez čarobnjaka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 Mi, braći i sestre, nećemo ni otkriti koji su naši problemi. Šta nas to rovari iz dubina našeg narodnog bića? Jerovi problemi u koje uđe smo, oni su mnogo dublji, braći i sestre. Imaju mnogo dublju pozadinu. A onda...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 Kad uđemo u hramove naše, braće i sestre, čovjek se sjeti, sve je u redu, prosto bio sam isključen. I onda po uključivanju, a kakvom uključivanju? Ovakvom, braće i sestre, liturgijskom, mi smo danas došli ovdje da se uključimo i tijelom, i srcem i dušom i mislimo i voljo. i svi problemi braće i sestre riješeni su takva je naša crkva zato obratimo pažnju ovo što nam se danas nudi braće i sestre veliko je, dragocijeno je moćno je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 I valjda su najluđiji oni koji govore sebi i obećavaju drugima da će biti bolje, da se ono dobro tek sprema, da ono najbolje tek dolazi, da naši preci nisu znali, nisu mogli ono što evo mi danas osvajamo moćno, I čime se gordimo bogesno A zapravo Nalazimo se u podmaklom procesu Raspadanja Pogledajte braći i sestre Omirišite Zar ne smrdi na trugažno Zar ne smrdi na lažno Zar ne smrdi na demona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 Еvo iveе троjce, Е царство небеskoга. А та грешка i таме паžня, koja нам se подкрала i коja je izaвала sveove невоje, koja je, je unijва страху ovaj народ i Боге греховну, te je виpi Божji i у ime Božje obučeni i kršштаni народ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 наше црквено памћење а када се вратимо цркви и када то памћење обновимо имамо га сви у себи од дана святого крштење све информације браћо и сестре благодатне информације благодатно сјечање положено у наше срце али да би се активирало и покренуло наш живот Postoji jedan uslov. I to je tačka prekida, braći i sese. Tu smo promašili. Tu smo se okliznuli. Naravno, i po svojoj volji i svoga nemara, ali i po velikom pritisku idejstvu protivnika Božije. Satane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 od presvete bogorodice i priznajemo ali se ne predajemo priznajemo da je u velikoj mjeri uspio ona braćo i sestre bez koje crkva ne postoji znate ovaj hram on je posvećen uspeni u presvete bogorodice sviđalo se to tebi ili ne razmišljao ti o tome ili ne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 bez presvete bogorodice, prosto ne postoji. I zato ta boleština, zato ta neviđena deformacija crkvene svijesti, šta sve danas ne može čovjek da gleda i da vidi posmatrajući iz svetog autara, nalazeći utjeku samo u svetiteljima, u likovima sa naših fresaka,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 reko bogorodice ovo drugo i ako se kreće po nekoj inerciji u tom pravcu ništa ne zna braći i sestre živi odvojeno od crkve živi kao što ruka podlaktica živi blizu lakta samo što postoji jedna pauza jedan razmak širine sječiva ali eto Tu je pružene, ispod vakta kreće se, tom ramenu pripada, tom tijelu pripada, ali je sječivom odvojena. I ne se, braći i sestre, ne prima krv, ne živi sa tijelom, podvojena je, umire, trubi, tako i naš narod. Odvojivši se od majke Božije, odmah počne da truli braće i sestre. A pogledajte oko sebe, pogledajte u sebe. Trulimo braće i sestre zato što smo zaboravili sve caricu. A ako nju zaboraviš, budi siguran, gospodu ne možeš prijeći. A ako nju zaboraviš,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 Lažni. a sve to može da se promijeni na bolje može braće i sestre i uopšte nije naporno, nije teško naprotiv, vrlo lagano samo malo veće pažnje da imamo i evo, zar ovaj hram odgovor zar nije Savina odgovor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 Čitav vijek u njemu na današnji dan nije bilo službe. Naša morača, posvećena uspeniju, ona je, braća i sestra, bila pretvorena, znate i sami, u štalu. Hram majke Bože u štalu. Zato obratimo pažnju. I odvratimo je od jezika obmanljivih. Obratimo pažnju braća i sestre na ono što nam crkva poručuje na današnji dan. Hoćete li da bude bolje? Hoćete li da imate život u izobilju? Hoćete li da umirete carski, da umirete kao svetitelji? Hoćete li lice da vam sijaju i da vam je osmijeh na... Licu kad dušu predate nebesima hoćete li kosti da vam irišu hoćete li da vas krsavate na dan opšteg vaskrsenja kao sinovi carstva nebeskog ili hoćete ovdje na zemlji da se valjate u kupkama u komforima u mračnim i lažnom svjetlošću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 Dakle, vidimo ili čovjek zdrav ili je bogestan. Gde je majka Božja u njegovom životu? Ima li u njegovom srcu? Crkve, prva crkva, braćo i sestre, pročitajte malo o majci Božji. Prva crkva, prvi ljudi, apostoli, učenici apostola, prvi hrišćani, oni se nisu razdvajali od presvete bogorodice. Ona je njima, braćo i sestre,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 jevrajske aftonije koji se zaletio da je izvrne iz kivota da se zaboravi jer su se protivnici Boži bojali majke Bože jer ona je podsjećala narod na onog koga je rodila i nas ovim hramovima podsjeća i svi oni braću i sestre koji zaborav on a zaborav je bogoboran bogozaborav to je borba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 ноги to pokuшаvaju, da izguraju majku Боžju iz народа, Нjen svešte kivoj, nje ne sveštene praznike, Brać i сестрe, Ангело Архангел Михаjevo, odкиуće им obje рукиke. Kao што je Атоni odкинул. iно da нас stoje brać i sere nejevatni, samobrebeу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 A mi prema njoj braćui i sestre kako se odnosimo e onda ruke bivaju otkinute i taj prekid one braće i sestre usvjedio zbog našeg nemara anđelske sjeve su se naljutile ne može tako odstupi ali bez ruku jer one vise u vazduhu naše ruke braćui i sestre jer imamo mi ruke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 od crkve, odnosno od jerarhije. Ali postoji mogućnost da se pokajemo i da se vratimo, braćo i sestre, saborno. Liturgiji, majci Božjoj. I onda, kao posledicu tog pokajanja, imat ćemo iznenađenja, braćo i sestre, imat velike promjene, vjerujte, velike promjene. Sile nebeske će se pokrenuti,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 Kaоžto je sveta Груия, Kao što je sveta Rusija? Kaožto je sveta Srbij, земlja преvete боgoгородice je naj najvažnije svetinje, najsvetija mějesta, ňoj су posvećena. Najsveti izданci нашаše groda nie nasu духовna čada. зато са пуним правом.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 Srijećemo se Bogom živim i ovoproćenim. I zato ovaj praznik će kulminirati. On vrhuni u tajni pričešće. Danas, kad se budemo pričešćivali, evo za nekoliko trenutaka, svi braći i sese koji se pričeste, sjediniće se sa njom. Jer krv i tijelo gospod od nje primio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 Pa kao majka moli za nekoga od nas Da se promijenimo, da se spasemo Život vječni da nas vidimo Ona se braće i sestre zauzima za nas A mi minju zaboravili I obijamo pragove evropske, svjetske Brukamo se braće i sestre Pred svetim koji su brda mogli da pomiraju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 poštujući ga zajedno sa Ocem našim koji je na nebesima, a sve u svjetlosti i sili duha, svetog duha istine i svake blodoslovene i nama potrebne utjehe. Amin Bože dajme.